A kortársai már általában egy, egy ilyen abstrakt irodalom volt a divatban, és én, én úgy éreztem, hogy végül is az írónak ki kell menni az utcára. És én tényleg kimentem az utcára, hát én örökös albérlő természetesen, hogy az utcán volt a helyem, valami 17 helyen. Ha nem több helyen voltam, albérlő újvidéken. Uh -huh. És az utca volt az igazi életterem, is, valóban az utca nyelve, és, és ez az egyik. A másik, ez egy nemzedéki regény is, mert abban az időben,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 akkor adta amikor, ki, amikor Alexander Tisma, egyik a legjelentősebb szerb prózairó, elolvasta a folyóiratban a és azt mondja, hogy ezt lefordítja szerbre. Úgyhogy akkor gyorsan a fórum is megváltoztatta a kritériumait, és, és kiadta. Majdnem együtt jelent meg szerbülés magyarul. Szó, szóval... A szokták emlegetni, mint egy lehetséges analógiát, meg a beatregény, de egy más olvasat, egy izgalmas olvasat, meg a sorstalansággal is tud kapcsolatokat találni, ami az életek és mert szinkronban írtátok, anélkül, hogy egymás létezéséről tudtatok nem, nem volna. Nem tudtuk, nem tudtam én akkor a sorosztalanságról semmit. És akkor ez, ez megjelent. Na no most ezt akkor azonnal a fekete irodalomhoz sorolták. Ez nagyon érdekes. Fekete irodalomnak a Szerbiában azokat a regényeket nevezték, Mirko Kovács volt például a legjelentősebb köztük, amelyik a úgymond szimben tüntették fel a szociálisztust. Viszont uh, Magyarországon inkább a uh, nyelvi fordulatokra, a nyelvhasználatra figyeltek uh -huh. fel, Úgyhogy nagyon érdekes a két kritikát összehasonlítani. Ingen, ez, ez nagy... Én, én valóban akkor jöttem rá, ez nagyon fontos volt az életemben, hogy valamiféle Valamiféle kellemes hazugságban élünk. Uh -huh. Ez a kettős olvasat azóta is meghatározó, hogy a szövegeidnek, a műveidnek más a recepciója Magyarországon, Szerbiában. Te is máshogyan érzékeled ezeket a dolgokat? És... A, két kultúra, a két kultúra között van egy jelentős különbség. Ö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 Kinőtt ruha volt ott, amikor uh -huh. én a makrót írtam. Viszont Magyarországon ennek volt egy, egy, egy nagyon fontos jelentése, egyféle ellenzéki jelentése, hogy, hogy, hogy nem, nem egy hagyományos módon írtak. Ez, ez volt a 60-as években. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, most azonban előtte meghallgatjuk az első zenét, amit Végelászló hozott a műsorba. Ez pedig az ő egyik dramatizált regényéből való, a Bűnhődés című úgynevezett Napló regény színpadi feldolgozás, melyet Urbán András rendezett szarajevo A mai adásban ebből hallgatunk meg több részletet is, a zenét a Popovic szerezte, a dalszövegek pedig a regényből kiragadott mondatokból állnak, többnyire persze szervnyelven. Hallgassuk is meg! Figyelzik a programik, oszta ész, oszta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 Ó, ez egy na nagyon bonyolult, ö, mert nem, nem, nem irányú a változás. De a, a fiatalom koromtól kezdve nagyon érdekes. Ugye én úgy nem elkedtem, hogy Magyarországtól mi mindig támadást vártunk. Katonai futóhárkok voltak Szent Tamás körül. Ö, az apám a Szabad Európát hallgattam, még mindig valami szörnyű dolgokat mondott Magyarországról. Akkor ezek a, ezek, ezek a katonai, hogy jönnek támadástól, Együtt a magyarok meg az oroszok. ezben nem szorongás szült. Ezt az új nemzedék nem ismerheti nem Tehát azután jött az 56 és Szent Tamáson, is még új rengeteg Magyarországi disszédens. Azokkal kapcsolatban liptem. Jöttek a, a házunkba Szent Tamáson minden vasárnap ünnepi ebéd.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 a 90-es években újra másmilyen volt a helyzet. Azért, mert ott a dult és Magyarország számomra egy ilyen oázis volt. Mikor megérkeztem a keleti pályaudvarra, úgy éreztem, hogy szabad vagyok, és akkor találkoztam egy nagyon jó kedvű Budapesten. Neked ez nem kelet volt, hanem nyugat. Tehát amikor az ember Igen. a keletibe leszáll, akkor Igen, ha nyugatról, nyugat akkor keleten Igen. találja magát neked, <gül> Na, meg nyugat. <gül> nagyon szerettem a keleti pályaudvart, és, és, és akkor egy jó kedvű Budapest, jó kedvű Magyarországgal találkoztam a 90-es években. Az, azok is a szívemhez nőtek, és aztán ez a kedvel kezdett romlani. Mm. És valahogy manapság, ha jövök, akkor kénytelen vagyok elismerni, hogy Szerbiában több embert látok mosolyogni az utcán, mint Magyarország. Magyarország ma egy ország lett, az emberek rossz kedvűek, egymással vitatkoznak, az autózba egymást lögdösik, szóval, és azt hiszem, uh -huh. ez jellemzi az egész közéletet, ez a, ez a kollektív lögdösés. Uh -huh. Mostanában, hogyha a keleti pályaudvaron leszállsz az újvédéki gyorsról, akkor át a Berlini expressre adott esetben, fontos város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 vagy az exterritorium zsebkönyvbe is, ami, amin én lepődtem meg legjobban, az úton, hogy meg kell elégedni a keménykötéssel, mit keres Berlinbe egy kelet-közép-európai író, mégpedig kisebbségi, mégpedig újvidéken élő, teljesen az Isten háta mögött. Hát a, mind a kettő a kíváncsiságokat valahogy gerjesztette. És a makroról úgy írtak, hogy ez egészen mai regény.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 úgy érzem, hogy Berlinben is az egész nyugaton az ifjúság sokkal rebelissebb, meg az értelmiségi is sokkal rebelissebb, mint uh -huh. közép-kelet-európában vagy a Balkánon. Itt valahogy, hogy mondjam, a kleptokapitalizmus fogja lettek az, az írók is, nem látnak alternatívát, és van léteznek ezek a politikai pártok közötti konfliktusok, de igazán rendszerbeli akti, alternatívát vagy van új utópiát nem tudnak fölisvenni, és azt hiszem, hogy anélkül nagyon nehéz írni. és csak azért mondom, mert a Stand-al a mintaképe. Jó példakép, egy jó mintakép. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most pedig meghallgatunk egy újabb dalt, végelászló napró regényének Sarajevoi színpadi feldolgozásából, a regényből kiragadott szerb részletekkel. <Szorítás> troppo che mi nostalgia mujite mujite mujite nemash tvarno nemash tvarno nemash tvarno domu vino nemash tvarno nemash tvarno nemash tvarno domu vino domu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 To tebi mi poznaješ, da, po da se povučeš u damu, damu. Po sve prirodnim se powuče u tamu tamu u tamu tamu u tamu tamu u tamu tamu u tamu tamu u tamu tamu ne tamu Europu, un ne tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu tamu Une posto un eciu -e un -e Europu, une posto un Europu, un -e un -e une posto eciu Europu, une posto Europu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 Hát én, én, ha ma gondolom, akkor azt gondolom, hogy sok fiat játszott közbe. A szimpózium megalakulásá uh, uh, uh, Jugoszláviában kedvező tavaszi szelek fújtak. Uh, Belgrád és Zágráb izgalmas. Uh,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 Szerintem ez volt Jugoszlávia fénykora, ez, ez, ez a 60-as évek, egész 68-69-ig. És hát a szimpózium amikor megalakult, akkor egyszerűen mi jött Újvidéken, a, a Újvidéken megalakult a magyar tanszék, és ott találkoztunk,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 és Magyarországon még egészen másóta hangulat, valahol a föld alatt létezett egy apokris szimpózium Magyarországon. Fő, fő, főleg a fiatal a bírók között, tehát... Találkozni György, később találkoztatok, Igen, ugye? később találkoztatok. És hát most a szimpózionról beszélünk, akkor talán megemlékezhetünk a néhány hete vagy hónapja, hogy Bányai Jánosról és az egyik legfontosabb magyar irodalom kritikusról és történészről. Hát igen, ő volt a, hogy mondjam, a közép a mindig a megfontolt közép, még a a tolnai, domonkos vagy én, e, hát inkább a az anarchikusabb vonulathoz tartoztunk. Én, én magam mindig a szimpózion nemecsekkének tartottam, hmm. mindig belül inkább ilyen anarchista vonulatot ö, képviseltem. És például Őrsi Istvánnal, aki akár ide is lett végszó, ö, mikor és hogyan ismerkedtél meg? Ez egy későbbi kapcsolat, ugye? egy kicsit? Ö, vagy elég nem? korai, még a 60-as években Még a 60-as években, évek? években. Hát nagyon sok ö, ö, ö, magyar író... Ö, kapcsolatban lépett a hatvanas évek második felébe. Mondjam, hogy még Csóri Sándori szothajóval érkezett, és megkeresett bennünket. Hm.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 a Croat. I am not a Bosnian. I am not Macedonian. I am not Slovakian. Other. Yes, difference, but we are all the same. No politics. No politics. No politics. No politics. No politics. I've got another story. What? What? What? the end of the story? vod vod vod we owe you future yes we owe you future yes we owe you future yes we owe you yes we, you. Yes, we are very thankful before My Hrlimp omogućnost. Yes, future. Yes, future. Yes, future. Yes, future. Yes, future. Yes, future.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 Yes, we need, need it! Human rights. rights! Yes, we need, need it! Horses and seminars about human rights! Charitable, Charitable action! Charitable action! Charitable action! Charitable, Charitable action! We have prastañes! Yes! Yes! Shopping, clothing, shopping, clothing, shopping!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 Jugoslavia never never never Jugoslavia Jugoslavia Végelászló folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majjadásában, és már folytassuk a rendszerváltás, vagy rendszerváltások utáni világról. Például a tenger, tolna jó, tolna egy nagyon fontos motívum, egy metafora. Neked szer a tenger mit jelent? Mennyire szakadtál el tőle? Na, hát a, az én makroemlékiratai úgy fejeződik be, hogy az emberek menekülnek a tengerre. Szóval eh, eh, eh, én azt mondom, hogy mindannyiunk számára a tengernek volt egy...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 E, e, Újvidékre, és elpanaszolta Kertésznek, ez, a, ez Kertész naplójában olvasható, hogy milyen szürke ez a virág. Na most, és ebbet aki igaza van. Szürke. Ne, ne szépítsük, nagyon szürke. De ebben a szürkeségben is van egy dráma, van egy mélység, e, e, erről lehet írni. Hmm. Viszont e, e,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 lehet, hogy háború lesz, de ez nem szükségszerű. Sőt, benne voltam egy, egy ilyen szervezetben, amelyben Predrag Matoevic írók voltak, még szlovén írók, horvát írók, az Egyesült Jugoszlávi baloldal, és mi azt mondtuk, hogy legyen egy szabadabb, egy, egy konfederáció, hogy megmaradjon Jugoszlávia. Találkoztunk nyugati diplomatákkal, akik nem, akik azt mondták, mit túlzunk, eltúlozzuk a veszét. Szóval éreztem a háború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 hogy tanulja legyek ennek a saját koromnak. Ebben a korban egyébként mondjuk olyan szinten voltál tanul, hogy a, a és vagy a közelenségként a körözési képet is ki volt merevítve a televízióba, ha jól tudom. Igen. <gül> Egész komikus szöveggel, hogy Szerbia alapjait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 De azokat, amik már szerbül megjelentek. Hm. Viszont minden szerb tud horvátul, és minden horvát tud szerbül. Nagyon érdekes dolog lesz. Én alig várom, hogy összehasonlítsam a két könyvet. Mi pedig most Kö azt várjuk, hogy felolvasd új szövegedet, úgyhogy megkérnélek, hogy olvasd fel egy részletet újonnan elkészült művedből. A szakállam megnőtt, elég szúrós volt, meg viszketett is, viszont semmi kedven nem volt megbaradt válkozni.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 Félbeszakította a vitát. Nem értem. Hát akkor tulajdonképpen mit akart? Kikkel tartott? Mindenkivel és senkivel. Közben felbúgtak a szirénák. Hát, ezt a roskadozó vicsilót nem érdemes megmenteni. Arra ügyeljünk, hallottam az egyik tűzoltó erélyes igazítást, hogy megfékezzük a lángok továbbterjedését.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 Olá, bavi! Olá, bavi! Olá, bavi! Olá, bavi! Végelászló íróval vágunk bele a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába. Az imént ismét az ő napló regényéből készült Szarajevói színházi adaptációból hallottunk egy szerbnyelvű dalt. Ezekből a számokból is kiderülhetett a budapesti vagy magyar fülek számára egyrészt azt, hogy, az, hogy szerbnyelvűek voltak, másrészt pedig az, hogy neked a szerbnyelvhez is van valamifajta viszonyod, egyfajta otthont jelent a szerbnyelv is, ugyanúgy, a hazád és az önértelmezésed része. Mit jelent ez az otthon a soknyelvűségben? Hát ez a soknyelvűség, az azt jelenti, hogy az ember tudja a dolgokat párhuzamosan nézni. Tehát én, ha kimondok egy magyar szót, akkor akaratlanul is valahol a tudomtom alatt megjelenik a szerb szó is. És ez arra kényszerít, hogy a világot plurálisan nézzem. nézzem. Tehát ez az egyik. A másik pedig sokszor az menekülést is jelentett. Tehát volt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 egy ilyen kalitka jelleg, egy kis kuckó. Viszont pont ez a szöveged és ezt a több optikát mutat, az imént felolvasott szöveget, hogy eleve, mintha több nézőpontod lenne a dolgok, Igen, is, és... hogy a sorsok se egyértelműen Tehát, Innen nézzük, onnan igen, nézzük. Igen, uh, ebbe ebben, ebben a regényben a balkáni szépség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 Adni. Pont azért, mert bennem én, ez nem is kultúra, ez valami plurális életérzés. Ugye ú, új vidék, vagy ha tetszik, Noviszád egyik bírója vagyis van egy nagyon jó példa a kávéházza, hogy miképpen mí lehet ugyanaz a hely, több mindennek is a jelölője, ezt röviden elmesélnéd nekünk? Hát um, úgy az osztály-magyar monarchia idején egy szlovák, zsidó, magyar, nagyon vegyes a, a családfája, egy kávéházat, városi kávéházat nyitott, olyan mint amilyet Bécsbe látott, ez volt a Dorstetter. A királyi Jugoszlávió hagyta, hogy maradjon.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 Na most ez volt a titói korszak, az Ágrib, az igazi titói korszak, igen ám, de a 90-es éjjegben a, elkezdődött a horvátok elleni háború. A szerviai csapatok ott anyáztak Horvátországba. A horvátok meg igyekeztek visszavágni, és erre újra nagy felháborodása a vezetői körökbe. Azt mondták, hogy szörnyű egy ilyen usztasa városon neveznek, nevezik el a, a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 Európáról szól és a Balkánról. Egy, egy Gastárbájt-autóbusz megy út, Berlinbe, és viszi az embereket ki. És itt az, az emberek konfliktusuk van egymással, főleg etnikai. A neoplanta az egy városnak a, a történetét. A balkáni szépségben meg megpróbáltam végre megfogalmazni a kisebbségi ember.